Yüzüncü Məzmur Şükrəm Məzmuru Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida edin Sevinclə Rəbbə qulluq edin Mət oxuyaraq onun hüzuruna gəlin Rəbb Allahdır, siz bunu bilin O bizi yaradı, biz ona aidik Xalqıyıq, otlağında otardığı sürüyük. Dərgahına şükürlərlə, həyətlərinə həmdlərlə gəlin. Ona şükr edin, isminə alqış söylüyün. Rəb nə yaxşıdır, məhəbbəti əbədidir, sədaqəti nəsillərdən nəsilə çatır.